¶ physical, Studied metaphysical science in the home ¶¶¶ Late nights all alone with a test tube ¶¶¶ Oh, oh, oh, oh ¶¶¶ Maxwell Edison, majoring in medicine ¶¶ Passen ja 7 minuts de les 11. Ancetem aquesta segona hora de la placeta. Eh, parlarem ara mateix de, de blogs. Mentrestant, el nostre company en Pau està intentant penjar el ninot de la sort just davant de la càmera, perquè vosaltres també el veieu i també us porti sort el dia d'avui de, de la loteria. A veure si es pot veure. A Pau, un moment, si ho podem veure. Ara. Es veu, sí, sí que es veu. Oi sí. sí, sí que es veu, sí. Molt bé. Fantàstic. Just has anat a pan Xavi. Mira que tens mala geia. Me'n Ma, vaig a desmarcar. Ara no. Eh, eh, és igual. Ara el nostre companyi ho canviarà perquè, si no, més que parlar amb en Xavi, estic parlant amb un nino penjat d'un vidre. És a dir... Xavi, bon dia. Diferència, o què? Sí, home, sí. Més aviat. Xavi Mir, bon dia, com dèiem. Molt bon dia. Arregla-m'ho, Pau, això, arregla-m'ho. Escolta'm, avui, com cada dilluns, anem a parlar de, de blogs, i abans, fora de micro, estàvem parlant del blog que ens volies presentar avui. Sí. I, perdoneu, eh, tenir en compte les festes que som, és un blog molt, molt, molt pràctic. Estigueu atents. Xavi. No és, per començar, el bloc de la Loteria Nacional, perquè sembla que ara mateix no mengem cap altra cosa, eh, però sí que una altra característica d'aquestes festes, doncs, a part de la Loteria de Nadal, dels carrers plens de gent amb bosses i de, de botiguers i botigueres cobren els diumenges perquè volen vendre moltíssim, doncs hi ha una altra cosa, que és la, la cuina. La cuina és molt característica d'aquestes festes i el que hem fet doncs, és anar a buscar un dels, uh, dels, diguem, nombrosos blocs de cuina, perquè com que de blocs n'hi ha molts, doncs, també n'hi ha molts que es dediquen a la cuina. Però n'hem anat a buscar, doncs, com sempre, un que és escrit en català, que és la condició per l'espai, i escrit per, uh, per una dona en aquesta ocasió. El bloc que hem triat per avui es diu Delícies del rebost. Uh, això uh, es pot trobar, podeu trobar per si podeu fer-li la visiteta, a uh, http, 2.2 barres, delicies.blogspot.com. La paraula delícies porta accent en català, però uh, a l'hora d'inscriure la URL no hi posaria amb l'accent. Per cert, uh, això s'ha solucionat algun dia? Suposo que sí. Suposo que sí. No crec que sigui un gran entrebanc informàtic. Uh, el que passa és que, moment, com que hi ha d'haver uns estàndards... I, i els accents doncs, són convencions gràfiques que poden variar d'una llengua a l'altra, doncs de moment ho fem així sense l'accent. Queda dit. Queda dit. Com es defineix aquest bloc? Doncs eh, a banda d'aquest títol, Delícies del rebost, té una mena de subtítol, que és més aviat com una definició del mateix espai, que diu un lloc on trobar, trobar tentacions culinàries, receptes senzilles, meves i dels meus amics, que me les han enviat, trobades arreu catalanes, del món, inventades i familiars. Diu, a tots un bon profit. A tots un bon profit, i es nota perquè és un blog que precisament estic veient que avui ha estat actualitzat ja, dilluns, eh, dia 22 de desembre d'aquest 2008, en la qual la recepta del dia és... Torró Cruixent de Blat de Moro. Torró Cruixent de Blat de Moro, efectivament. De fet, el blog, en bona part, és això, eh? O sigui, és una, un abocament continu de, de receptes. A vegades també doncs hi ha comentaris, hi ha fotografies... vull dir que, que complementen diverses coses, però... La columna vertebral, eh, i ell mateix ho explica, és aquesta publicació de les receptes. És una cosa molt pràctica perquè, doncs, a vegades, si t'agraden aquestes coses i se passa sovint doncs, que els amics et van preguntar no, «Escolta'm, aquella recepta que em vas comentar un dia, per què no la passes per correu o no sé què?» no? O, o una mateixa persona, a vegades, s'hi doncs, va voltant pel món eh, allò que passa «Ostres, és que ara tinc a la carpeta de, de l'ordinador a casa i no...» Solució molt pràctica i molt intel·ligent, doncs, uh, de la mateixa manera que ho aboques amb una carpeta de casa, ho publiques en un blog i ja està. Dia és públic, ho, veu, ho poden veure tots els teus amics i amigues, uh, s'ho descarreguen des d'Internet, d'internets, imprimeixen quan volen i per tu mateix tens l'arxiu allà organitzat, que ja veurem que, que és, uh, té moltes possibilitats d'organització aquest blog, i la mar de pràctic. Doncs això, en, aquesta, en aquest darrer apunt, que com deies és d'avui mateix, uh, ens, aquesta, ens dona aquesta recepta. Si, si voleu, la podem dir en directe, fins i tot, i si algú s'anima, com que és breu, són res, dos minutets, mentre aquells van cantant números de Nadal. Sí, que de moment estan fent rapes de números, i pel que estan veient, això vol dir que estan cantant aquell de... Mil euros. Sí, la cantaré Jo crec que ja ho fan expressament, perquè ja és tradició. Doncs anem a per aquest Torre Cruixent de Blat de Moro. Malgrat no sigui avui dijous, avui també farem... Avui també farem... Farem cuina. Cuina i pel que veig super senzillet, vull dir que tres, són tres paràgrafes de, de tres línies cada un i per tant eh... res, i quatre ingredients Mira, quatre ja idees, idees bàsiques. Va. Diu primer, 400 grams de xocolata entre 55 i 70% de cacau 100 grams de mantega 150 grams de plat de moro fregit i salat i 50, mili... 50 mililitres d'oli d'oliva verge extra què hem de fer tot això? Doncs mira, primer, deixeu a temperar la mantega fins que tingui una textura de pomada. Mentrestant, al bany maria o al microones, desfeu la xocolata amb l'oli d'oliva. Piqueu el blat de moro amb una picadora o morter, just per trencar el gra. Un cop tingueu la xocolata fosa, barregeu-los bé i deixeu-los baixar a una temperatura de 35 graus per tal de poder-hi afegir la mantega sense que se separi. No deixeu de remenar. Finalment, afegiu el blat de moro i barregeu-ho bé. Estreu al fons d'una safata cobert per un plàstic d'aquells de, de paper de film, que en diem, guardeu-ho a la nevera fins que qualli i s'endureixi, i desemolleu-lo i talleu-lo si voleu, es pot servir tallat o, o sencer. Per tant, facilíssim. Tan curt com això. Un segon d'arreu, que ja Vinga. tenim un altre... Un altre premi. Ja tenim un altre premi, en aquest cas el segon premi, el... atenció, 78.400, 78.400 és el segon premi d'un milió d'euros, per tant, 5.000 euros per cada euro jugat. Per la, les indicacions, sembla que ara mateix eh, hauria tocat a Madrid. Falteria confirmar si ha tocat alguna part aquí a, a Catalunya. Em sembla que de moment Barcelona ha tocat 500 premis i, i per de comptar. Per tant, encara estem pendents d'aquest... Eh, grossa, aquesta grossa Nadal, però si tenim més sort Veig que aquest no és gordo però és rodonet, no? Això de 78.400 Sí, 78.000 Estan amb un 78.400 I això que deien que normalment més enllà dels que deien? 60.000? Un 78 al matí que estaven parlant, que més enllà els 60.000 o 70.000 semblava que no tocaven mai premis grossos però bé, s'acaba de comprovar que s'ha trencat aquesta traïció estàvem mirant a aquest blog, repetim, delicies.blogspot.com, en el qual, doncs, a banda de veure aquestes receptes, que potser en aquest punt s'assemblaria molt un receptari eh, tradicional que podríem tenir a casa, tot i que, diguem-ne que les explicacions no són tan antigues com ens podríem trobar en algun altre receptari, que a vegades donen unes explicacions gens convincents. A banda de tot això està organitzat d'una manera interessant. Sí, Sí perquè una de les possibilitats que tenen els, els blogs són afegir-hi diversos complements. No? Eh, per exemple, eh, aquesta persona, que no, no ho han dit encara, per cert, eh, que es diu Sara Maria Aixàs Valls, és l'autora del, del blog, del blog Delícies del Rebost, eh, doncs ho té organitzat d'una manera que pots buscar eh, les receptes eh, per si mateixes o les pots buscar per ingredients o les pots buscar també per manera de, de cuinar-los, com si diguéssim, eh? per mètodes, que si són el vapor, que si són el forn, que si són no sé què... No? Pots buscar les receptes de, per totes aquestes vies. Perquè, per exemple, tots aquells que tingueu internet, ens estigueu escoltant i tingueu un ordinador davant, aquesta direcció, les3bcdobles.delicies.blogspot.com, eh, teniu per descomptat doncs, les diferents receptes que han anat eh, penjant-la. Teniu aquesta banda esquerra de, del blog, amb les eh, fotografies pertinents, i el que deiem la manera de d'indexar aquestes receptes estan o bé per ingredients, eh, doncs mira, teniu cuina doncs, en què l'element principal sigui l'all, o sigui l'arròs, o sigui el bacallà, o siguin els bolets, o siguin els cargols, el cava, la ceba, el conill, etcètera, etc. Si no, també teniu aquestes opcions de diferents maneres de cuinar-ho, o fins i tot procedències, perquè veiem que hi ha eh, cuina cubana, cuina alemanya doncs, si voleu preparar manides, hi ha diferents amanides, també hi ha diferents maneres de preparar espinacs, diferents maneres de preparar la fruita, també fregits. vull dir que realment és eh, està molt ben indexat i està molt ben separat pel que veiem. Sí, exacte, això en alguna altra ocasió de, de l'espai amb en Josep Maria també ho hem comentat, és molt útil el tema de les etiquetes, és a dir, quan nosaltres hem, hem penjat una apunt, en aquest cas doncs és una recepta, podem afegir-hi un conjunt de paraules que descriuen aquella recepta, no? vull dir que si hem fet un plat d'arròs, doncs arròs, Si aquell arròs és, és la recepta d'una no sé, regió d'Itàlia, doncs el nom d'aquella regió d'Itàlia, no? I clar, això és el que tota la vida s'ha fet amb els llibres, no? l'índex aquell analític o l'índex de noms o vull dir, qualsevol índex que et permet eh, anar a buscar dintre dels fulls de, de les pàgines del llibre una paraula determinada. Això no cal que es esperem al final com en el procés de redacció d'un llibre per fer-ho, sinó que a mesura que anem penjant cadascun dels, dels apunts eh, anem fent aquesta classificació i és molt útil per això perquè pots trobar molt ràpidament que dius a veure, de quin tipus de receptes hi ha aquesta? Doncs anem directament a la punt que hi ha recepta penjada. Un bloc eh, molt útil per a aquestes dates i, per què no dir en altres circumstàncies que hagueu de cuinar alguna cosa diferent o especial, doncs ja sabeu que normalment utilitzem aquests eh, llibres de cuina, i aquests llibres culinaris, que fins i tot n'han sortit eh, versions eh, digitals, diria que és fins i tot aquesta màquina, la videoconsola portàtil, la Nintendo DS, que té un videojoc que és receptes de cuina, que funciona amb la veu, etc. Però bé, sàpigueu que també ja ha aquesta opció, que l'avantatge és que està en català, cosa que a vegades costa bastant de trobar. No sé si blocs de cuina en català n'has arribat a trobar molts per poder fer una selecció en condicions N'hi ha uns quants i bé precisament a partir d'aquest i dels enllaços que té es pot començar a fer un recorregut per a blocs en altres llengües també però entre aquestes el català mateix eh? dir, a vegades això funciona així a les xarxa i a partir d'un bloc es pot anar accedint als altres Sí, eh, hi ha, vull dir, de la mateixa manera que hi ha una revista com el Descobrir i Cuina doncs, que ha fet un, està fent un, donant un bon cop de mà al tema de la normalització en l'àmbit de la cuina. Segurament un, un hàndicap, per d'alguna manera que es pot haver trobat a aquest món és que, sovint doncs, com diu el tòpic, doncs, la cuina pot ser eh, majoritàriament encara qüestió de, de dones i potser en alguns casos, doncs, d'alguna generació que no ha tingut moltes facilitats per accedir a una formació en català, no? I això pot haver donat, doncs, que que, que algú li faci com vergonya perquè no domina prou la llengua encara, escriure sobre aquestes receptes... És una possibilitat, eh? però en tot cas la llengua s'hi va obrint camí amb tota normalitat, que cada vegada hi ha més persones que escriuen sobre cuina i ho fan en català, i el, i el blog, tant el que hem portat avui com d'altres que té entre els enllaços, això no és un bon testimoni. No? A més, a més hauria de ser ja gairebé normal el fet que es parlés de cuina i se'n parlés en català, tenint en compte que la cuina catalana està considerada, si no la millor, una de les millors cuines de, del món, amb personatges al capdavant, per exemple, el famós Ferran Adrià, tenim a Carles Gats, i altres eh, que també estan al capdavant, que porten la cuina i també porten doncs, amb els seus restaurants, que sabem on estan, estan aquí eh, a Catalunya. Per tant, no sé si a vegades potser és més pel, pel motiu que, que tu comentaves, és això, potser no han tingut aquesta formació en català i és això, fa potser se Bargonya escriran en català cometre alguna arrada i que a llors sent allò un mercat, on mira quines faltes que, que sí. has de fer. No, jo penso que pot ser una possible explicació, eh? vull dir que no és que ho expliqui tot en absolut, però se m'acut que a vegades, com que coneixen que hi ha aquest perfil, doncs que això pot incidir-hi, però insisteixo que, que igualment els blocs eh, continuen abocant-s'hi eh, moltíssims apunts i receptes de cuina i que es fan català amb tota normalitat. Un bloc, ja ho sabeu, dona unes quantes eh, receptes, eh, fins i tot doncs, es veuen les fotografies de, dels plats i altres fotografies que no no més a explicar receptes, sinó també altres històries. Això sí, sempre relacionades amb el món de, de la cuina. Aquest blog de delicies.blogspot.com de la Sara Maria, que aquestes delícies de, del rebost, que fins i tot s'ha dedicat a penjar la, la felicitació de, el bon Nadal, sí. del Bon Nadal, que per aquesta època uh, està molt bé. Uh, doncs sí, expliquem si et sembla bé una mica qui és uh, aquesta persona, serà Sara, Sara Maria Aixàs. Ella mateixa en, el, en el blog... Uh, hi ha un espai en què podem fer una mica el nostre perfil no? i explicar una miqueta qui som uh, ella hi ha posat una fotografia i ens explica diu vaig estudiar disseny gràfic i després em vaig llic uh, llicenciar en humanitats vaig fer un màster en gestió cultural i postgrau en immigració, religió i identitat diu soc de Barcelona, en concret de Ciutat Vella m'agrada viure dins les muralles, el brugit de la ciutat, l'anar i venir de la gent amb tot, també m'agrada fugir durant l'època de rebaixes i per Nadal, o sigui que ara deu, deu estar fugida quan hi ha una invasió exagerada al barri i últimament també pateix una mica la manca de civisme creixent dels que venen a passar-ho bé, sense tenir en compte que aquí doncs, hi, hi veu gent, no? en, aquesta, en aquesta part de la ciutat. Un, uh, un perfil en què també ens explica que l'any va néixer l'any judiacal del Tigre <ríe> sí. i que no sé per què tothom té mania de saber quin és el seu horòscop i quina és la seva relació amb l'horòscop xinès i que també és àries. Cota que a vegades diuen que els àries potser són la gent més, més centrada. No, eh, això ho diuen, eh? que ho desconec, que ho desconec de, del tot. Molt bé, doncs mira, si vols, fem, fem un parell de, de característiques més de, del blog ja per anar tancant, tancant la qüestió. Perfecte. Una deia ja l'hem comentada, és aquesta del cercador per, per ingredients o per tipus de manipulació i tot això. Di, eh, comentar també que ella ofereix la seva adreça de correu electrònic per si qualsevol amic o qualsevol persona doncs, que descobreix el blog, com segurament algun ràdio oient d'Arenys de Mar, doncs ara mateix pot estar-lo descobrint. Si li vol enviar alguna recepta, pot fer-ho. El seu correu és bcn de Barcelona eh SaraM perquè es diu Sara Maria@gmail.com. Què més té? Doncs té un traductor, el traductor automàtic de, de Google, el Google Translate. Això vol dir que podem fer-lo servir per la per una traducció de les receptes a qualsevol altre idioma, no? Que tenim si, si tenim un parent a Alemanya que li volem passar la recepta. Doncs li enviem l'enllaç i a aquesta mateixa persona doncs es pot fer la traducció. Cal dir que el Google Translate Té moltes mancances encara, que eh? els traductors automàtics són màquines que tradueixen paraula per paraula a partir d'una base de dades de paraules. Però a vegades doncs, el sentit pot provocar alguna equivocació o alguna sintaxi una mica estranya. Però clar, això segurament aplicat en l'àmbit de les receptes de cuina no es notaria tant, potser, no? Perquè potser que alguna paraula es tradueixi malament però no redactem tant com perquè la sintaxi pugui ser molt complicada. Per tant, eh, segurament seria una bona eina. I a més a més, amb receptes de cuina potser tampoc fa falta intervenir tant. Potser no intervé tant el que seria la interpretació, Exacte. que són instruccions no tan complex, bàsiques exactament. i no es tractaria tant d'entendre el significat d'una frase, sinó potser el sentit més literal. Potser en aquest sentit sí que el traductor aniria una miqueta millor, però bé. Sí. Què més, doncs encara això, un índex de receptes, l'arxiu, perquè això no ho havíem comentat, el bloc és actiu des del... ara farà dos anys, des del gener de, de 2007. Déu-n'hi-do, dos anys penjant receptes? Dos anys penjant receptes, efectivament. Sí, sí, és allò feina pacient, ara aquesta, ara l'altra, i anar omplint continguts fins que fa ser goig, vull dir, entres al bloc i veus una quantitat de receptes variadeta i força, força maca. Eh? Doncs des d'aleshores, en aquests prop de dos anys, segons el comptador que ella mateixa ha en el blog, porta unes prop de 45.000 visites, que no és poc, eh? I per, un de, per un bloc de cuina, per un bloc allotjat a Bloxpot, que no és cap... Vull dir que a vegades doncs, els blogs adherits a algun mitjà, com Vila o, o aquests altres, doncs poden tenir més fàcilment les visites, però eh, un que està doncs, només a Bloxpot no, no està gens malament. Què més té? Doncs, eh, nombrosos enllaços eh, de gastronomia, també una mica classificadets té un enllaç també a eh, un altre blog eh, que escriu ella mateixa però que no té res és un, sobre una altra matèria és sobre fotografia se l'enllaça també, es diu Un racó del món i té un enllaç a dos espais en què s'ha parlat del seu blog, un és el justament el comentàvem abans, el Descobrir Cuina que una vegada li va dedicar doncs, també un, un article i l'altre que ella mateixa va escriure i li van publicar a la Vanguardia, un apunt, un articlet sobre aquests, eh, els dos blocs en què ella escriu. Hi ha alguna coseta més encara, una curiositat, si voleu, inclòs en el bloc una calculadora de calories. Això és pràctic, no?, perquè en el món de la cuina, doncs, a vegades, ostres, això està bé, però a si m'enganxaria massa, si m'ho menjo, doncs fas el teu càlcul amb l'eina aquesta, i mira, és un avantatge que tenen els blocs, que pots enganxar-hi cosetes d'aquestes, doncs, com a valor afegit, no? Home, si em permeteu, també és un uh, càlcul de calories... Molt, americ molt americà generis, eh? no? sí, sí. a banda de sui generis també molt americà perquè aquest tipus de per exemple esmorzars diria que només el fan els americans dir, perquè veiem hamburgueses patates xips i altres, sí. altres historietes, típicament americà ja es nota què més, res, un parell de cosetes el Google AdWords, en alguna ocasió hem parlat amb en Josep Maria també és aquesta possibilitat que dona el Google d'inserir doncs, petits anuncis que quan una persona hi fa un clic doncs et donen uns cèntims de, de beneficis no em consta que ningú s'hagi fet milionari amb això Sí que, en alguns casos, com la pàgina de Soft Català, doncs és una font d'ingressos, però quan es tracta, quan estem en visites en, en grans quantitats, en centenars de milers de visites, no? quan és més, menys quantitats, on segurament no et, pot, no et pot arribar a fer gaire ric. Eh? I, com a darrera curiositat, sense que tingui gaire a veure amb la cuina, també hem trobat el comptador del dèficit fiscal de la Fundació Catalunya Oberta, perquè es pot tenir un ull a la cuina i l'altre a la pela. Eh? I sí, que estan molt relacionats. De... I ara mateix, és que són xifres tan elevades maresa, maresa. que jo diria que no les puc ni llegir. És que a mi, jo és que em vaig aturar aquí. És a dir, jo, jo em vaig aturar els bueno, això que són 16.000 milions no sé, d'euros. Jo no sé ni com es llegeix. No, no he tingut ni somiat aquests, aquesta quantitat de calés. O sigui ara mateix, no. segons, el dèficit, segons el comptador, el dèficit fiscal de Catalunya està situat en els gairebé 300 milions d'euros. 16.300 milions d'euros. Inecent. És a dir, que ni l'Estat aconseguint la grossa Nadal és capaç de pagar aquesta, aquesta quantitat. Per cert, eh, us recordo que segurament abans d'arribar al dia 31, com a multar, el dia 31, que continua sent laborable, eh, segurament es farà ja oficialment una proposta de sistema de, de finançament a Catalunya. perquè hi ha molt, molt de moviment a les cúpules polítiques. i fins i tot amb algunes declaracions deixa entre, entreveure eh, que hi haurà això més que res. i una clara prova d'això és que, per exemple, tenim a membres de membres del Partit Popular de Madrid molt mobilitzats. i l'altre dia sentíem una roda de premsa en la qual intervenia la portaveu, del Partit Popular o Congrés de, de Madrid i deia que com podia ser que el senyor Zapatero o el senyor Montilla doncs, decidissin el sistema de finançament de totes les eh, comunitats autònomes. Cosa que fa preveure que és molt probable que el dia 31 o abans es faci es presenti aquest nou sistema de finançament. Que abans fèiem una mica la broma i direm, alguns diran que és fantàstic i que és el millor que s'aconseguim per Catalunya i els altres diran que en dos dies és lamentable només el que s'ha aconseguit i que la proposta que es va fer en un inici o que ells havien proposat uns doncs era molt millor. Suposo que serà així, no? Segurament és el que, el que pinta, és com pinta que aniran les coses. Sí. Doncs estarem pendents. Minut i, mig, i arribem a dos quarts de 12. Fem una petita pausa i tornem de seguida. Abans, però, Samimil, bones festes, Moltes bona gràcies. entrada d'any, i molta sort avui, que em consta que també tens un número. O sí sigui que, pendent de la televisió com tots. Ben Gràcies i bon dia.